Salarnau, molt bon Bé, ahir una unió, com dèiem, que s'imposava per 6-1 a, a altura de la Pairó, un partit fàcil, no? Sobre... Que no sé si va resultar més fàcil del previst, però un 6-1 ho tot, no? Sí, l'equip va estar molt bé, ens va ser el primer, però a veure si és després de l'expulsió. Potser pues, també el pensat, ens va persuadir. A veure que ells estan tirant molt, molt més enrere del que havien sortit però bueno va ser qüestió de fer el primer sobretot de ser més, més, més fàcil són a part d'un ratet que bueno se'ns van apretar també és veritat que ja comença a fer molta calor i que els jugadors postreuen ho no noten però a bé molt contents i s'hi va estar bastant senzill mm -hmm. uh, L'equip uh, doncs uh, com tu dius uh, quedar-se uh, amb un jugador més doncs uh, potser va, va perjudicar més que no pas beneficiar-vos no? Jo crec que en aquest cas sí, perquè sabem que el drogues en equip que juga amb la defensa molt avançada, com va fer la segona part, i en canvi la primera, després de l'expulsió, pues, es van fer al revés, es van tirar molt molt enrere, i ja sabem que, que després és molt complicat fer ocasions, i tot i que en temps bé eh, pues, va entrar, per exemple, en la primera part, doncs pues, ja tot va ser molt més fàcil. L'1 0 fins al minut 43 eh, no va arribar, per tant, eh, la primera meitat eh, va, va costar, no? Sí, doncs, jo crec que un parell, sobretot, de molt bona però ara bueno, no van voler entrar, però, però aquí va jo crec, arribant bé fins a, fins a la seva frontal de l'àrea i era qüestió de temps, i de mm. sort, doncs, doncs, va entrar. Amb mm -hmm. en aquesta nova victòria, les 100 queden ja a tocar, no, Arnau? Com, com ho veus tot plegat? Doncs pues, no sé si amb els resultats aquest matí crec que ja és matemàtic, mm, per, per exemple, eh? però... Bueno, falta un ferida allà que està pendent de no l'aviar, però jo crec que matemàticament l'equip pot considerar-se primera catalana. Per tant, doncs, no sé si ja, ara la setmana que ha un desplaçament a Granollers, d'avui en 15, un partit doncs, que pot decidir liderat davant del Ripollet, aquest partit serà verdaderament important, no? També. Sí, per intentar guanyar la Lliga, sí. Perquè el Ripollet bueno, ho ja ha punxat, ha perdut el seu partit, i bueno, això ens dona un, un, un petit marge, i, i bueno, esperem doncs, que que volem confirmar-ho dia que vinguin ens aquí muntar, aquí a Biota Nimi, i poder guanyar el partit i per prestigio de l'entitat i per l'esforç que hem fet tots plegats, pues, poder guanyar la lliga sempre es pago. Com, com va jornar aquest tram final de lliga? Bueno, les coses estan eh, Ja és que els equips eh, sembla que no, però alguns que sembla que tenien molt fàcil han anat ballant, han anat, anat per a i crec que hi ha un grup molt molt nombrós per intentar posar la categoria, per tant, per ells, com Per però nosaltres ens hem sortit de tot això i hem pogut assegurar-ho molt abans del que tocava, per tant, molt content, però, bueno, és, com és... en totes les categòries, els útils perdits, sempre hi ha sorpreses i resultats que no t'esperaven. Mm -hmm. Doncs Arneu Salat, tècnic de l'Ònia Sportiva de Figueres, uh, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, un doncs nosaltres que continuem i continuem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres i el que farem ara serà anar a parlar amb en Carles Lloberes el directiu d'aquesta doncs, Unió Esportiva Figueres. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, eh, comentava ara a micro tancat eh, doncs una Unió Esportiva Figueres que ahir va guanyar 6 a 1 al turó de la peira tot i que la primera meitat va costar un xic al eh, minut 43 eh, es va avançar la Unió en el marcador i a la segona part doncs Uh, un, un festival de vols, no? Carles, explica'ns una mica com va anar el partit. Sí, sí. Uh, la primera part, segons, en uh, fi, eh, es va veure l'edició, um, em va donar a mi la sensació, esclar, perquè el senyor entrenador de eh, l'Arnau no eh, et va a disposició d'anar explicant a cada un dels socis o dels directius, però és que perquè fa l'equip i tal. A em va estranyar, que esclar, que van fer-hi pres davantera que que no hi havia cap eh, titular, és que vull pensar mira, allò, allò per donar partits als que no juguen tant, o, o bé per reservar pues, en, en Ajairos, en Tixador, en Sile i, i, i, i el que siguis, és que dir, és clar, a em va estrenyar. Jo ja m'ho vaig imaginar que en el, la, la primera part ens costaria fer un golet, perquè és clar, encara que tots siguin de la primera plantilla, o sigui, tothom sap que els titulars quins són els que vi, els són els que han de substituir pues, o a moments determinats o al un partit pues, amb un dels altres jugadors i clar, ens va, ens va costar força eh, llavors, esclar, a la segona part com més natural ja es va començar a produir els canvis eh, amb els eh, levanters que, so, que solen ser els titulars i eh, llavors eh, això ja va ser un festival eh, llavors ja, ja havíem de tenir en compte que aquests d'autor de la Peire van quedar pes, pes, amb un home menys perquè, clar va ser expulsat el poter d'autor de, de la Peire per fer falta amunt de l'endell del Tigueres quan estava a punt d'entrar a dintre l'àrea de l'equip visitant. I llavors, esclar, rem, va ser eh, per qüestió dits que no va ser penal i que va ser penal. Eh, amb la conseqüent a expulsió del davanter es van posar pues, una miqueta nerviosos aquesta gent i tant tot i bueno i tu, i tu ja saps que, que, que es va produir una miqueta de, de tanganeta eh? allà pues, eh, entre algun jugador del que estava a la banqueta de l'equip del turó i el va llançar pues, una ampolla d'aigua eh? pues, eh, amb, amb un espectador que suposo que li va dir alguna cosa però clar això a, a, a cada camp eh, allò on vas a jugar sigui el Figueres, sigui el Torrapeira sigui el ripollet, o, o sigui al Fornet, doncs eh, jo, jo sempre ja, doncs mira que t'has de tenir a aguantar eh, i mira, llavors a més de part es va fer eh, i, una miqueta de tanganetes eh, i mira, llavors els ànims es, es, van, es van calmar i amb el, el canvi dels titulars del Figueres de, dels valenters, llavors si, allò va ser un festival que podria haver sigut 7 eh, i 8 o els que siguin, però eh, llavors si em amb una victòria clara, 3 i 2. Amb aquesta nova victòria, Carles, la Unió pràcticament que certifica eh, el primer objectiu de la temporada que era assolir la primera divisió catalana, no? Eh, en primer lloc, sí, en primer lloc. Nosaltres la intenció que més natural era eh, el que ens va proposar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 serà una festa inacabada si no eh, quedem eh, campions i assolim el títol de campions o sigui, el nostre objectiu és quedar campions, o sigui per mesos propis Uh -huh. uh, ho comentava ara en Carles Lloberos, l'objectiu de la Unió és quedar campions per medis propis queden 6 jornades per acabar la temporada uh, hi ha 21 punts de diferència respecte al setè classificat que seria la Diaures d'ara, el primer equip que no pujaria per tant, doncs, uh, matemàticament és un fet de uh, el que falta ara és saber qui quedarà primer qui quedarà segon uh, s'ho jugaran doncs, entre la Unió Esportiva Figueres i el, Man i el Ripollet en aquest cas, un Ripollet que vindrà aquí l'últim cap de setmana d'abril el 30 d'abril el primer cap de setmana de fires ens comentaven en Carles fa 15 dies que s'està preparant alguna coseta, sí, coseta perquè hi pugui haver més gent a l'estadi sabem què és el que s'està preparant Carles, explica'm una mica algun partidet o sigui abans de començar o sigui perquè hi ha no o sigui ameïnada amb els seus pares el millor part del partit encara que siguin uns 10 minuts a un quart d'hora. perquè facin bé perquè hem de tenir en 50 més a més què és que es confire. Qui els fer fidesús en el i fa no ja, la mainada tira pues, en els pares o en els avis per anar pues, en el de la poblció o el tiratius. Es, ens interessa que aquest és un partit bastant important per al primer o al segon lloc Clar, i els cedis aptes entre alguns que treballen i els altres que d'això doncs hem, hem de proposar que hi hagi gent i si tenim les sortes de poder guanyar o sigui, podem disfrutar-ho entre tots i que tot, per el cas o sigui, formem alguna pinya per aconseguir el quart acents consecutius i per quedar campions els 4 anys seguits Carles, uh, què significaria per l'entitat aconseguir això aquest uh, quart acents consecutius? Bueno, nosaltres als eh, eh, començaments de temporada, no de temporada, eh, de la recent fundada esportiva d'això, ja hi va haver algun cop de, de, de, de, de tapull d'algun redir que volien que solíssim altra vegada, o sigui, el lloc que tenia eh, la, la Fundació Esportiva Figueres, que, que estava primera catalana, i aquella temporada em baixava preferir no estigui semblava que tenien molt d'interès a ocupar aquell lloc cosa que els que vam quedar vam considerar que no en teníem cap presa i ja a tenir que pujar pues ja a preferir no estigui de cop ah, amb la conseqüent, el conseqüent problema que era que teníem que fixar tots els jugadors nous o sigui, teníem, ja, ja tenies que obrir la, la cantera per anar fixant els jugadors cosa que llavors s'ha fet de mica en mica eh? perquè és la primera temporada de, de la tercera regional doncs, em va ser format a la seva majoria amb jugadors del Figueres que, que es van prestar voluntàriament a ajudar el Figueres per pujar a la segona regional i fer llavors el passet a passet per aconseguir el que s'ha aconseguit fins ara que al canvi a la Figa tampoc s'ha d'anar de pressa per estrellar-nos de la nou i nosaltres aquí, ara, amb, amb aquests quatre anys, doncs hem anat reformant i planificant i mirant, no sigui, le, l'esagació que es pogués tenir un futur pues, una miqueta brillant eh, amb el que hi havia i hem acabat d'esperar doncs, eh, el, el que sigui de cara futur. Ara, eh, el nostre tipus tampoc és tornar a estar a la segona divisió, eh, perquè per, per tenir problemes ja els vam tenir més pues a les zones, eh. Carles, fent la vista enrere, el fet de no agafar la plaça de la Fundació Esportiva Figueres en el seu moment va ser una decisió encertada o creus que si s'hagués acceptat ara l'equip estaria més amunt? Mm, jo encertada en o no, però els que van considerar que es tenia aquest que, feixis, que a, a les primeres reunions que es van tenir, incluso amb la bona reunió que es va fer el patronat de la catequística amb els socis, perquè ja no teníem ni allò on anava, o sigui, es fer, i es va explicar tot primer el, eh, els objectius d'anar pujant any a rere d'any, tal com va fer la Fundació a, abans, doncs, que, va, que va pujar amb eh, pues, diferents temporades, fins a la tercera div divisió, eh, que només es va repetir per una categoria per un any bueno, o dues la primera temporada a la tercera regional i després eh, dues temporades eh, preferents, però eh, tot, llavors, tot, tot, tot el que va, va implicar després, doncs llavors es va pujar eh, doncs, eh, quan i quan jo podria dir, cada any i aquí nosaltres, doncs eh, el nostre objectiu és el mateix del que va fer llavors i eh, eh, tot el que ara ens en, en el doncs, els 400 consecutius i sí. això nosaltres, escolta no teníem ni junts no teníem ni un jugador llavors ja tenies que a fitxar vinga va llavors ja tenies que oblicar-se en fitxat de fora de la província pelar i sense un duro o sigui pelar i un cèntim i enfrontar-te amb unes despeses que no sabies què tal dia perquè no tenies i llavors i un soci, perquè és clar, el Figuer ja ja, ja havia quedat, eh, o sigui, sense, o sigui, sense eh, junt i sense res, perquè el senyor Félix, o sigui, se'm va portar l'equip. I, I llavors, doncs, mira, ja, ja eh, es van anar, va anar creient que si els havia d'importar negir, i amb una miqueta de, de paciència, doncs, és el que hem aconseguit fins ara. Sí, mm sí. -hmm. Carles, per altra banda, ara una vegada s'ha d'aconseguit ja aquesta 100, la temporada que bé suposo que pensar en un nou 900 i culminar aquesta refundació de la Unió, no? Sí, home, ara... ara. Tot i que és molt aviat eh, parlar-ne, eh, suposo que no, ser, no es pot encarar no? la temporada eh, 2011-2012 sense pensar en un altre 100, no? No, esclar, esclar, i llavors ja començar pues, a fer alguns mitjans com, com normalment es fa una cosa és, és retocar l'equip amb quatre fitxatges i l'altre amb no, el que ens haguéssim pogut trobar, és que, que, que hem de fer fitxar-ne eh, 16 o 17, eh, que m'entens, i amb uns fitxatges que no era el mateix fitxar algun nano per tercer re, regional que que algun jugador per jugar pues, eh, en aquells temps, per jugar preferent per pujar a primera catalana. Doncs esclar, llavors aquí sí que nosaltres vam tenir que afilar molt prim i no, i no començar pues, ja pues, amb les despeses, eh, després el discurs que vam tenir. Mm -hmm. Doncs Carles Lluberes, directiu de l'Unió Esportiva Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé. Bon, bé. bon vespre. Adiós. Adiós, bon vespre.